Травня 1992 року. Як я стомилася від цих черг, талонів та купонів? То нема талонів, то вони є, але щоб на них купити якусь річ, треба згаяти не один день. В Іринкі народився вже другий хлопчик, а я не можу йому щось потрібне купити. У них немає навіть дитячого мила. Я вистояла чотири години у черзі, але змогла купити лише три бруски мила на ті кляті талони. На жаль, воно туалетне, а не дитяче. Пішла наступного дня познайомих, щоб зробити обмін. Один кусень мила все-таки роздобула. Незабаром дитина виросте, а візочок для неї вони так і не змогли купити. Мені затримують пенсію на п'ять місяців. І коли скінчиться цей хаос? Незрозуміло. Червня 1993 року Раніше чула від людей похилого віку, що вони унуків люблять більше, ніж своїх дітей. Брали сумніви, доки сама не стала бабусею. Якби ж то хто знав, як ми з Романом чекаємо літа, коли привезуть нам унуків. Прибираємо в хаті до їхнього приїзду, як до свята, щось підфарбовуємо, переклеюємо шпалери, рахуємо кількість курячих яєць, чи вистачить на всіх. По три рази на день бігаємо на город дивитися, чи достиг вже горох, чи дозріли вишні в садку». Навіть не можу пояснити, чому ми любимо своїх чотирьох хлопчиків-онуків більш, ніж любили своїх дітей. Можливо, тому, що підсвідомо відчуваємо свою провину перед дітьми, бо не вистачало часу прочитати зайву казку перед сном, не мала змоги купити цукерки чи чмокнути у маківку. Тому намагаємося приховати пробіли, віддаючи стільки любові онукам. Видалася гарна днина. Онуки сплять, але Роман пішов їх будити, хоча ще рано. «Не шкода піднімати дітей о шостій ранку?» – спитала Романа. «На старості виспляться. А проспляті ранок день пропав», – відказує він і чую вже. «Підйом, хлопці! Хто піде зі мною до лісу?» Дей сон подівся. Попідхоплювалися, заметушилися по хаті. За півгодини вже були у лісі. Роман хоче, щоб хлопчаки навчилися любити природу, тонко її відчувати, вчить, як не заблукати в лісі, та показує грибні та ягідні місця. Бачу, що діти стомилися, але не подають вигляду, тюпають за Романом, слухають його оповідки. «А ми будемо купатися в річці?» – запитує Антончик, син Даринки. «Якщо пообіцяєш не захворіти?» – відказує Роман. Йдемо до річки, бо вже припікає сонце і стає спекотно». Хлопців одразу ж шубовснули у воду, полетіли бризки у всі боки, ніби скельця. Я походила по воді, роздивляючись пласки відшліфовані водою камінчики на дні та маленьких цікавих рибок, які крушляли біля моїх ніг. Я пішла на берег, у тіні розлогої старої верби простелила на траві простирадло. «Ну, годі! – дав команду Роман. – Вилазьте з води, а то викупаєтесь так, що сороків крадуть». «Хлопчики біжать до мене, а я вже приготувала їм бутерброди. Вони наминають їх, аж за вухами ліщить». «Смачно!» – каже Олесь. «Я голодний, як вовк!» – додає Антон. Не встигли перекусити, як Антонові заманулося полісти на вербу, вдяг штани та пнеться на дерево. «Штани порвеш!» – зауважив Роман. «Це у мене американські!» – хвастається хлопчик. «Дідусю, у тебе були наші джинси чи імпортні?» «Мої джинси пошила мені мати зі старих братових штанів, бо не було у чому ходити до школи. Я вже вам якось розповідав, що моя мати залишилася вдовою з трьома дітьми». «А де подівся твій тато?» Антон вже забув, що хотів видряпатися на дерево. Прийшов до гурту, вмостився поруч Романа. Він був тяжко поранений на фронті, довго лежав у госпіталі у місті Мічурінськ, що у Росії. Там і помер від ран. «А де його поховали?» «У тому ж місті, у братській могилі». «А ми поїдемо туди?» «Обов'язково». «Розкажи ще про своє дитинство», – попрохав Олесь. «А Романові тільки того й треба, буде розповідати, аби лише слухали». «Пішов я до школи у постолах, бо інакшого взуття не мав». «Я бачив такі у музеї», – вставив Антон. «І все б нічого, але ніяк не міг навчитися мотати на ноги у нучі. «Навіщо?» «Шкарпетки бо одягнув», – сказав Олесь. «Звідки б вони взялися?» – стенув плечима Роман. «Навчився так-сяк мотати онучі, а зашнорогувати по столи мотузками ніяк не можу. Мене вже і старший брат вчив, і мати ганчіркою била, а все одно не слухається мене ті мотузки. Хоч ти лусни». «Тебе мама била?» – обережно запитав Антон. «Дісталося мені і від мами, і від брата, коли дізналися, що у школі записувалися на допомогу сиротам, у яких не було постолів. Мої були діряві, але я посоромився записатися, тож дісталося мені на горіхи». «А коли вже ти мав справжнє взуття?» – поцікавився Олесь. «Коли після школи вступив до технікуму, мені пошили бурки». «І тоді тебе вже не лаяли?» Лаяла мати, бо сидів вночі за книжками, полив каганець, а масла для нього було обмаль. Ось так, мої хороші, зітхнув Роман. Так що не нарікайте на долю, радійте кожному дню, помічайте непомітне і живіть так, щоб кожен день був у радість. А що почули від мене, запам'ятайте, щоб своїм дітям розповісти, бо вони не будуть знати, що то за слово «постоли». Роман розповідав ще щось, а я дивилася на нього і дивувалася його вмінню і цікаво розповідати, і тримати увагу, і притягувати до себе людей. Жовтня 1995 року. Десь я читала, що останні кохання сильніше за перше. А якщо моє перше є останнім? Якщо вони злилися, як струмки в одну річку, а ріки у море, то кохання називається безмежним? Я його бачу то тихим, то сумирним, як скромний потічок, то галасливим, як гірська річечка, то тихим та спокійним, як води моря у штиль. Ми плескалися у ньому, обдавали бризками приємної води. Воно схоже на питну воду цілющує криниці, і ми купалися в коханні, як у чистій воді, та боролися зі штормовими хвилями. Ми насолоджувалися коханням, як лагідними та теплими морськими хвилями грудня 1995 року у мене обличчя стало схоже на печене яблуко сказала я якось романові розглядаючи себе у дзеркалі звідки таке порівняння воно пооране глибокими та малими зморшками бо ніколи не користувалася кремами не робила омолоджуючі маски ні це не зморшки говорить він та обнімає мене ззаду це мудрість років справді а ти що, не знала? У кожній борозенці життєвий досвід. Помилка – маленька зморшка, Її перетинає більша виправлення помилки. Кожна хвиляста зморшка, турбота про дітей. Звідки ти все знаєш? – посміхаюся я. Бо кохаю тебе так, як покохав в юності. Березня 1996 року. Мені 60 років, а я дивлюся на світ очима закоханої жінки. Можливо, хтось з молоді мене заперечить, сказавши, що кохання буває лише в юності Але я чомусь до цього часу споміж юрби людей безпомилково можу вгадати закохану людину Вони дивляться на світ закоханими очима, їхні обличчя осяяні особливим світлом кохання Його ні з чим не сплутаєш У таких людей очі променисті та щасливі я з впевненістю можу сказати, що справжнє кохання не втрачається з роками. Не переростає у звичку бачити щоденно поруч кохану людину, воно лише набирає іншого, більш глибокого сенсу. Різниця лише у тому, що молодість робить більше помилок, вона менш розсудлива. У моєму ж віці більше життєвої мудрості, впевненості та є досвід та вміння пробачати». Кохання стає з руками не як ігристе шампанське, а як добре витримане вино, ще міцніше, ще солодше, ще ароматніше. Вересня 1996 року. Сьогодні Роман відчуває себе злодієм. «І справді, – говорить він, – так чекав дня, коли піду на пенсію, а тепер відчуваю себе, ніби винен у чомусь або скоїв таке, що аж самому незручно. Ніби злодій?» «Так. Коли ти мені колись так сказала, то я не зовсім зрозумів, як це. Тепер відчув на своїй шкірі. Діти йдуть до школи, а у мене серце обливається кров'ю. І довго ти звикала до статусу пенсіонера?» «Мені здається, що я ще й зараз учитель. Лягаю спати і бачу увісні себе в школі. І завжди сняться тривожні сни. То проходжу атестацію, а діти нічого не знають, то неуважні на уроці, то забула перевірити зошити, а до мене приїхали з перевіркою». І звідки такі сни? Я ж весь час сумлінно працювала, ніколи не ходила на роботу непідготовленою. Звичайні людські тривоги, зітхає Роман. Або занадто віддавала себе роботі. А хіба ж можна було інакше? Не з паперами ж працювала, а з дітьми. Давай не зациклюватися на роботі, пропонує він. Краще поговоримо про щось більш нагальне. Наприклад. «Про кохання. Я ось сьогодні вночі не спав, все думав про роботу, потім почав думками крутитися навколо тебе». «Біля старої бабці?» «Ти що?» – Роман аж підскочив. «Ніколи так не говори про себе, бо я дійшов висновку, що кохані жінки з роками не старіють. Вони лише вбирають у себе все найкраще з життя. Не старіють, а дозрівають. Не слабшають, а стають сильнішими та впевненішими у собі». «Дякую», – говорю я, дивлячись йому у вічі. «Як же солодко дивитися в його очі, такі знайомі, такі рідні. Як приємно розуміти один одного співслова та бути у ньому впевненій. Я кохаю тебе», – кажу я тихо. «А я тебе ще більше», – відказує Роман. Липня 1997 року. «Таке вже життя». Гарні новини чергуються з поганими. На світ з'явився п'ятий онук. Тепер маємо п'ятьох хлопчиків, бо в Андрійка, нарешті, народився син. Десь у підсвідомості хотілося, щоб була хоч одна онука, але й чоловіча стать не завадить. У такий нелегкий час будуть передавати одяг від одного хлопчика до іншого. Поганою новиною є те, що у Даринки знову не склалося з чоловіком. І знову вона самотня та живе по найманих квартирах. Мені так жаль її, у всіх дітей сімейне життя склалося, а у неї? Чи то вже доля її така, чи не знаю що? Виходить, так повинно бути, сказав Роман, намагаючись хоч якось мене втішити У житті не буває випадковостей, якщо щось трапиться, то задля чогось Чому? Чи не досить випробувань на її долю? Я не можу пояснити, чому так відбувається. Даринка – красуня, розумниця, добра господиня, але не щастить їй із чоловіками. Але вона, попри все, повинна пройти з гідністю свій шлях випробування. І ми її підтримаємо, допоможемо. Чим? Мізерною пенсією, яку ми заробили за стільки років праці? Трішки допоможемо матеріально, підтримаємо морально, а там знайде і вона свою долю. «Звідки ти знаєш?» – запитую я Романа з надією, бо знаю, що б він не казав, я повірю його словам. І з завмиранням серце чекаю на відповідь. «Я відчуваю це», – каже він, а я майже заспокоююсь. «І досить сидіти вдома, пішли до лісу», – пропонує він. «До лісу?» – перепитую, а сама знаю, що ліс заспокоїть, надасть життєвої сили та наснаги. «Зачекай трішки, я візьму води та ліки». Нам вже нелегко долати великі відстані, але вдалині, бо в ліс, манить до себе і ми йдемо з Романом поруч, однією стежкою, як і по життю. Втома та хвороби забувається, коли ми попадаємо в обійми лісу. Пустун вітер заграває з берізками, розплітаючи їм довгі коси, перекидається на верхівки осик, тіло потять листочками, радіють. У цей шум вплітається щебетання птаства та тихі дзюрчання невеликої річечки. І я на мить зупиняюся, зачарована симфонією лісу Щоб заглибитися в хащі, нам потрібно перейти місточком, який райдогою перекинувся через річечку Мені завжди подобалася ця місцина, тому ми з Романом зупинялися на містку кожного разу Постарів місточок, каже Роман, дерев'яні колоди, де інди підгнили та провалилися Як і ми з тобою, пошуткувала, а жарт вийшов з присмаком гіркоти а я подумав інакше. Цей місток з'єднує два береги. Люди швидко можуть здолати шлях від одного берега до іншого. Життя теж як місток, по ньому ми проходимо шлях від народження до смерті. Ось ми з тобою зупинилися відпочити на містку. Ніби на якомусь відрізку життя, між тим, що було і що буде. Різниця лише в тім, що містком можна пройти з цього берега на інший і повернутися назад. А в житті, сказала я і замовкла. Не хотілося думати про сумне, коли навколо така краса. Води річки, покриті ряскою, притихли, намагаючись швиденько прошмигнути під місточком, щоб знову вирватися на волю та весело побігти далі. Ліс оточив річку, зарослі кущів впритул обліпили береги. Небо сині, аж прозоре, повітря чисте, пахне свіжістю річки. «Яка навколо краса, – кажу я захоплено, – і все це колись доведеться покинути». Роман мовчить, задивившись у воду. Напевне, і в його голові засіли сумні думки про те, що ми в цьому світі не вічні. Вічні і цей ліс, і річка, і густі трави з крапленням блондинок-ромашок та синюких волошок. А ми прийдешні. «А ти знаєш, який сьогодні день?» – запитав Роман. 8 липня. А що?» «Ти не забула, що сьогодні день Февронії та Петра?» «Забула», – зізналася я. «Я хочу тобі сказати, що не забув свою обіцянку. Пам'ятаєш?» «Іноді пам'ять підводить, але те не забула. Хочу повторити, коли прийде наш час покинути цей чудовий світ, то ми покинемо його разом, в один день, як Февронія та Петро. Згодна?» «Так, інакше бути не може, щиро кажу я. Нам по шість десятків років, а я вірю, що так воно й буде». Червня 1998 року. Подумати лише пройшло 45 років, як моя двоюрідна сестра Наталія поїхала з матір'ю в Донбас, а тут навідалася до нас. Спочатку я її не впізнала. Ще пак, стільки років минуло, коли вона підлітком покинула нашу родину. На довгий час загубилися її сліди у широкому світі. А тут заходить якась поважна незнайома дама та й каже: Ну, здрастуй, Марійко! А мені заціпило. Ловлю знайомі риси, у пам'яті прожигом пролітають тисячі облич. Розумію, що знаю ці очі, а згадати не можу. Я – твоя сестра Наталія. Ти? Я не вірю своїм очам. Обіймаємося, плачемо та радіємо одночасно. Уговтавшись від несподіванки, кидаюся на кухню, людина ж з дороги. Коли прийшов Роман, я вже накрила на стіл. Так не терпиться дізнатися, як склалася її доля. Пригощайся, кажу сестрі, накладаючи в тарелі якомога більше картопельки та салату Напевне, здалеку приїхала Дуже далеко мене занесло, посміхається вона Аж за океан, я живу в Америці Як то? Вирвалося в мене і вийшло так, ніби вона зізналася, що живе на місяці Наталія розповіла, що її мати працювала шахтаркою Отримали вони квартиру і все було добре, але трапилося лихо Одного дня на шахті сталася аварія Саме в цій зміні працювала її мати Шансів на життя лікарі їй зовсім не давали Але мама дивом вижила, розповіла Наталія Вона залишилася на все життя прикутою до ліжка та сліпою Коли це трапилося? Мама пропрацювала лише два роки, зітхнула Наталія І все життя провела у ліжку Але ж ми отримували від неї гостинці, нагадала я, згадавши тушонки та бублички Мама попрохала ту жінку, якою передали ми гостинці, не розповідати про трагедію. Я вивчилася на медсестру, працювала у лікарні, доглядала маму. Самі розумієте, що я не могла приїхати до вас, бо не мала вільної хвилинки. А особисте життя склалося? Марійко, яке там особисте життя? Мамі робили операції одна за одною, потім їй ставало гірше і гірше. Вона дуже страждала, дуже. Голос сестри став сумним, і я, щоб якось відволікти її від невеселих спогадів, трішки розповіла про життя нашої родини. «А хочеш оселеться?» – запитала я. «Чому ж ти мовчала?» – Наталія сплеснула долонями. Якби ти знала, як ми, українці, сумуємо за оселецями Два рази на місяць до української крамнички завозять у бочці оселеці Тож, якщо випадає вихідний день, йдемо туди із сусідкою землячкою, купуємо оселедця, четверку горілки, варимо картоплю в мандирах і влаштовуємо справжнє свято Сумуєте за батьківщиною? Так, звичайно, що її серця не викинеш, але повертатися не збираюсь – А діти у тебе є? – На жаль. – Вибач. Доки була жива мама, я не мала змоги з кимось побратися. Хто захотів би жити поруч з такою хворою? А потім вже було пізно. – Як же ти опинилася в такій далекій країні? – Наталія розповіла, що її мама померла, а вона познайомилась із журналістом з Америки Вони побралися, але його перевели на роботу в Росію, а Наталія поїхала до невідомої країни, де вже мешкає майже 10 років Подружнє життя у неї не вдалося, а ось громадянство вона вже отримала «Ти ж не знала мови, – сказала я, – як ти там працювала?» У мене було нелегке життя, сказала вона, але мені завжди щастило на гарних людей. Вони були поруч зі мною в Україні, коли я боролася за мамине життя. Я зустріла таких і в Америці. Зустріла добру жінку американку, яка шукала доглядальницю для своєї хворої матері у штаті Флорида. Шість років я була поруч не недужої жінки, але у мене був великий досвід роботи з такими людьми. Ми потоваришували з Джесікою, і вона навчила мене і мови, і вмінню вижити на чужині. Вже після смерті матері Джесіки, я перейшла на роботу в іншу родину, але й надалі ми залишилися друзями. «А де ж ти живеш?» – поцікавилася я у сестри. «Коли помер господар, якого я доглядала, його діти продали мені батьківський будинок у передмісті Чикаго. Тож житло я маю, прошу в гості», – посміхнулася Наталія. «Ти одна змогла купити будинок?» – здивувалася я. «Так». Там це можливо. Також маю автівку, але її я придбала в кредит. Ми сиділи до ранку за столом. Цікаво було дізнатися про Америку та її жителів не з книжок та телевізора, а від мешканки країни. Наталія, не дивлячись на всі випробування життя, не втратила почуття гумору. Я дізналася, що американці взагалі не мають звички готувати їжу вдома та не знають смак борщу. Вони або купують напівфабрикати, або їдять все з банок, або йдуть на обід до ресторану. Ось тому вони за беруть на роботу українок, засміялася Наталія. Бо люблять гарно поїсти, а біля плити стояти не хочуть. Ми довго сміялися, коли сестра розповіла про родину, де їй довелося працювати кілька місяців. Уявіть собі, розповідала Наталія, повеселіла від стаграмів. У двокімнатній квартирі в центрі Чикаго мешкають похилого віку брат і сестра Дітей у них немає, але на рахунку у неї 2 мільйони доларів, а у нього 4 Автівки вони не мають, бо дорого її обслуговувати Харчуються кавою з булочкою та консервами з банки І це ще не все Йому 78 років, він має стільки грошей, але ще працює сторожем «Можливо, вони брешуть, що мають такі статки?» – дивуюся я, бо не можу збагнути, навіщо гнутися на роботі, коли є за що жити. Я на власні очі бачила їхні чекові книжки, коли розраховувалася по них. Але чекайте, цікаве ще попереду. Цей чоловік щодня несе додому поролону туалетного паперу, який краде в громадській вбиральні. Він приносить її додому та складує у спальні. «Не може бути!» – я засміялася до сліз. «Може, а бабцю я вожу на автівці по середах та п'ятницях в басейн плавати. Там видають кожного разу рушник, який усі люди залишають там, бо він входить до вартості абонемента, і наступного разу дають новий. А мільйонерша везе рушник додому і складає устоси в тій самій спальні. Рушники та туалетний папір складені від підлоги до самої стелі. Що вони з ними будуть робити? Не можу стримати сміх». Мені самій було цікаво дізнатися, але не встигла. Мене звільнили, бо, як сказав дід, ця українка забагато їсть. А бабця така стара і плаває в басейні. Розумієш, Маріко, там жінка в 70 років виглядає на українку, якій лише 50. Там після семидесяти років жінки ведуть активний спосіб життя Вони вже виростили дітей, допомогли онукам, тож свій час витрачають у своє задоволення Ходять в салони, ресторани, басейни, на вечори відпочинку та мандрують світом Вони не голодували, як ми, не працювали з п'яти років, до того ж отримують достойну пенсію І поринули ми у далекі спогади, туди, де лишилося наше дитинство і було втрачене здоров'я Грудня 1999 року Після відвідин нашої родини Наталія нам часто телефонує Я радію відновленню стосунків з сестрою, бо вже й не сподівалася її побачити До того ж вона залишилася єдиною родичкою з нашої колись великої родини Нещодавно вона зателефонувала і сказала, що їздила в гості до Джесіки в штат Каліфорнію Розповіла своїй подрузі про подорож в Україну, про наше життя і знаєш, що запропонувала Джесіка, сказала Наталія Говорить мені, давай я куплю Роману та Марії корову Буде у них завжди свіже молоко, сир, масло Я їй, корові потрібно сіно, щоб давала молоко А вона каже, я й сіно можу купити Вона не знає, що корову треба пасти на луках і заготовляти кожного року сіно, запитала я, сміючись Сумніваюсь, щоб вона взагалі живу корову бачила, сміється Наталія а пропозиція її купити серйозна. «Подякую цій добрій жінці», – сказала я, – «але у нашому віці та з нашими болячками ми вже не зможемо її утримувати». Наталія стримала своє слово, і напередодні Нового року нам прямісінько в хату принесли від неї три величезні коробки. Це були посилки з подарунками від Наталії. Вона обіцяла їх надіслати, коли у нас гостювала. «Чого там тільки не було! І светрики, та ковтинки на дорослих і дітей!» І джинси, і халати теплі та літні, і взуття чоловічі та жіночі, і кава та цукерки, і ліки роману від хвороби серця та поліартриту, і навіть мило, шампуні та парфуми, завалили крамом півкімнати. І як тепер ми будемо все це розподіляти? питаю романа. Нехай діти та онуки приїздять та самі вибирають, що кому підходить та подобається, сказав він та почав все складати в коробки. Вночі я довго не могла заснути. Все думалося, що ми, Наталії, майже ніхто. У неї своє життя. А ось вирішила нам допомогти. Звичайно, вона могла цього не робити, ніхто б її не осудив. Але ж допомогла і зробила це з власної ініціативи. Чи то рідна кров заграла, чи така щедра та добра у неї душа. Травня 2000 року Їздила до міста за ліками собі та Романові Раніше в селі був і пологовий будинок, і фельдшерсько-акушерський пункт, і аптека А зараз лишилася в маленькому приміщенні лише фельдшер Тому кожного місяця, чекаючи день пенсії, складаємо довжелезний список потрібних ліків Щодня його коригуємо, то щось відкреслюючи, то чимось доповнюємо список Отримавши пенсію, хтось із нас їде до районної аптеки, яка ковтає добрий шматок наших грошей у переповненій маршрутці хтось із молодих поступився мені місцем. Я подякувала, всілася і почала пильно вдивлятися в того янака, який запросив мене присісти, але марно, напевно, це був син когось із моїх колишніх учнів. Мою увагу привернули чоловік та жінка, які стояли в проході салону. Їм було десь під 60 років, але вони то дивилися один на одного теплими поглядами, то чоловік щось шепотів їй на вухо, а жінка посміхалася, то обнімали одне одного за талію. Ці відносини не були вульгарними, я б назвала їх теплими та ніжними. Мені було приємно споглядати, як вже немолоді люди так уважно відносяться одне до одного». Переді мною сиділи двоє молоденьких дівчат, які теж деякий час спостерігали за парою, а потім почали між собою перешіптуватися Ніби молодята, пирснула білявка І не кажи, хмикнула родоволоса У їхньому віці не про кохання думати, а час на цвинтарі місце бронювати Дівчата засміялися, а мені багато чого хотілося їм сказати, але був неслушний момент вони ще молоді, тому не розуміють, що кохання не вибирає час або вік. У житті воно одне єдине, навіть немає у множині слів «кохання» і «любов». Іноді молоді люди плутають кохання з пристрастю та сексом, не розуміючи, що всі ці складові одне ціле. А ще до цього я б додала прихильність, симпатію та взаємоповагу. І коли поміж двох нема кохання, то люди лиш терплять присутність одне одного Щодня виконуючи обов'язки чоловіка, дружини, батьків Їх життя буденне та сіре, і мені шкода такі подружжя. За рік мені буде 65 років, але я з впевненістю могла б сказати цим дівчатам Що кохання не старіє з роками, на відміну від людей У моєму житті його було багато-багато, і в той час воно було єдине Ним можна і зараз смакувати, згадуючи кожен прожитий день Воно стало навіть міцнішим та впевненішим в собі Бо відпало все неістотне, незначне, дріб'язкове З роками розчинився присмак гіркоти полину Залишивши коханню самі солодкі вершки У немолоді роки вже не вирують хвилі розчарувань, ревнощів та невірності Залишається впевненість, що твоя половинка вже не зрадить Не покине, не знайде іншу Охоплює приємне відчуття, що тепер вже назавжди до останнього подиху Липня 2001 року Яка ж я рада, бо до мене приїхали Валя з Васею Наші зустрічі стають дедалі рідше, бо батьки Валі померли І подруга раз на кілька років приїздить на їхні могилки та навідується до мене На дворі стоїть приємний теплий тихий вечір, тож ми накрили стіл в садку Чоловіки хельнули по черчині та ведуть свої розмови, а Валя розповідає про Галинку, яка живе та працює в сонячній Італії, у місті Неаполь «У неї ж дві вищі освіти, – кажу я, – а доводиться працювати на чужинців. Як вона наважилася покинути Україну?» «Ти ж пам'ятаєш, – розповідає подруга, – що у неї не склалося подружнє життя, але від нього у спадок залишилося двій кодонечок. Доки ті були маленькі, якось викручувалась, працювала на півтори ставки вчителем. Потім пішли скорочення, затримка зарплати і все інше. Дівчатка стали студентками, їх і одягати потрібно було, і сплатити за навчання, і нагодувати. Коли Галинка зробила заяву, що їде на заробітки в Італію, я мало не зумліла». Намагалася відмовити? Так, але вона мені розповіла, як старша донька хотіла на вихідний приїхати з Києва до Вінниці, а Галинці довелося вмовляти її потерпіти ще тиждень, бо не було грошей на зворотній квиток, не було чого дати з харчів. Наступного тижня все повторилося, і Галинка, плачучи, вмовляла доньку ще потерпіти, а потім ще. Валя зітхнула, помовчала та продовжила. Галинка не могла, як мати, чути плач своєї дитини у слухавці, яка плакала, бо хотіла побачитися з матір'ю, хотіла, але не мала змоги. Ось тоді Галинка зрозуміла, що треба щось міняти, бо так далі жити неможливо. «Відчайдушна вона в тебе», – сказала я. «Вся в тебе. І як вона там зараз?» Спочатку потрібно було заробити кошти на навчання дітей, потім залишилося, щоб заробити їм на житло, а там планує зробити ремонт, купити меблі Час йде, а Галинка живе на чужині «Мені так її не вистачає», – мовила Валя, і непрохана сльоза покотилася по обличчю «Я не знала, як її втішити, чим розрадити, мої діти живуть не на чужині, але я теж за ними сумую» А в нашої даринки теж особисте життя не склалося й досі, з сумом зазначила я. До того ж, у неї не було свого житла, тож взяла кредит на 15 років. Тягнеться, як може, крутиться, як білка в колесі. Та чи може мати статки простий вчитель у нашій країні? Щомісяця надсилаємо їй трішки грошей, і ринка допомагає, брати теж, але у кожного своя родина, свої діти, яких потрібно забезпечувати. «Ой-ой, дівчата, це Василь до нас. Бачу, засумували, носи повісили і сльози на кілочку. А я вам хочу нагадати, які колись ви були». «Які?» – майже в один голос спитали ми з Валею. «Молоді, веселі, гарні», – сказав Вася та поклав на стіл світлину. На ній він нас фотографував, коли ми жили у домогосподарки. «Саме в той час я познайомилася з Романом, а Валя з Васею». Невже, зраділа я. У мене була така фотографія, але вона покрилася пліснєвою від вологості та повністю зіпсувалася, коли ми жили в чужій хатині. Тепер будеш дивитися та згадувати молодість, сказав Вася. Я подякувала та пішла до будинку віднести таку дорогоцінну світлину. Підігріла котлети, щоб гаряченьких докласти в тарелі. Коли повернулася, то Вася сидів дуже близько відвалі. Він обняв її за плечі та про щось весело розповідав. «Про що воркуєте, голубки?» – запитала я, кладучи котлети в тарілку «Про наше власне озеро», – поважно мовив Василь «Слухай його побільше», – посміхнулася Валя На дачі Вася вирішив більше не садити картоплю, залишити лише зелень та квіти А на місці городини два літа поспіль рив котлован під озеро І це попри те, що у нього хворе серце і лікарі не рекомендують великі фізичні навантаження «Справжнє озеро?» – запитала я «Невеличке озерце», – пояснив Вася. «Скільки там тієї землі? На березі зробив дерев'яні лавочки». «Уяви, Марійко, точнісінько такі лавочки, які були у тому парку, де ми познайомилися», – весело сказала Валя, і її очі запроменилися. «Від сусідів відгородився не металевим чи бетонним парканом, а тином, який власноручно сплів з лози, на кілочку повісив глиняні глечики, а понад тином – квіти». Озерце наповнив водою, там навіть є справжні лілеї», – з жаром розповідав Василь. Над нашим озерцем зробив дерев'яний місточок. «А місточок навіщо?» – запитала я Васю. «Коли зацвіте кущ калини над озером, – таємничимо мовив Вася, – запрошу Валюшу на побачення на містку». Ми всі розсміялися, а Валя прихилила голову на плече чоловіка. «Дивлюся я на вас, – задумливо сказала я, – і, здається, не було прожито стільки років. Здається, що ви щойно побралися, і ваші очі світяться неймовірним коханням». «А ми так і живемо», – посміхається Вася. «А я знаю, чому так», – сказала я. «У молодості здається, що попереду занадто довге життя, що часу на кохання для теплих слів дуже багато. З роками приходить усвідомлення, що час, який нам відведено для любові та радощів, невпинно скорочується. І його залишається з кожною прожитою добою на день менше», – додав Роман, який досі мовчав. «Але життя нам ще дає шанс жити, нехай невеличкими, ковтками ніжності, любові та щастя» мовила Валя та подивилася на Васю очима закоханої жінки. Жовтня 1996 року. Ось і дописала останню сторінку свого щоденника. Списано лише 98 пожовклих сторінок, клітинка в клітинку загального зошита, а за ними майже все моє життя. Коли починала вести щоденник, думала, що таких зошитів вийде не один і не два Бо життя здавалося таким довгим, майже нескінченним А вистачило одного зошита Виявляється, життя коротке, воно схоже на спринтерський забіг Тільки не був старт, не встигнеш схаменутися, а вже перед тобою фініш Життя як постріл, воно таке швидке, як гірська брухлива річка Біжить швидко, вирує, долає перешкоди на своєму шляху Життя було мене батогом, але попри все я відчуваю себе щасливою. Під чарівні звуки акомпанементу власної любові я родила сходу сонця, чула, як тріскається лушпиння яйця і народжується пташенятко. Я слухала, як бринять краплі роси на травах. Я бачила, як розпускаються бутони квітів. Я чула чарівну мелодію в дзюркотінні джерельця. Чула розмову листя у верхівках дерев. У житті, вщент наповненому любов'ю до Романа, до діточок та онуків, до людей і своїх учнів, я навчилася ловити шматочки сонця, і цьому навчила тих, хто був поруч зі мною Коли я починала вести щоденник, то гадала, що буде час описувати до дрібниць усі події, але вийшло так, що все життя кудись поспішала, і завжди не вистачало часу Збиралася писати про все-все, а коли перечитала «Щоденник», то так вже вийшло, що мій «Щоденник» про кохання І скільки ж у моїй любові ніжного та приємного, і яка вона щира Моє кохання до романа все поглинаюче, все прощаюче, воно єдине у моєму житті, і тому неповторне І я не шкодую, що мій «Щоденник» більше схожий на гімн коханню, нашому коханню Читала Точенюк Ольга Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі у списку відтворення «Невордалаки». Якщо сподобалась моя озвучка, натискайте вподобайку, пишіть свій коментар та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео. Також підтримуйте канал фінансово на Патреоні за посиланням на Монобанку або за реквізитами картки. Все це є в описі під відео. Щиро дякую за підтримку, перегляд та коментарі. Хай квітне український ютуб!